Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil hamdu lillahi wa nasta'inu wa nasta'hidu wa nasta'ridu Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Ma yaqulullahu qalamuhu lalak Wa ma yaqulul Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad Kama sallaita wa sallam wa barakta ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala Sayyidina Ibrahim Ilha alamina innata hamidun majid Amma ba'du fa inna aslaq al hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallam Anna sharra al-umuni mahdathatuhah Kulama yadum walala wa kulala walalatin nan. Masyarakat muslimin Marilah kita bersama-sama membaca salawat dan salam kepada junjungan kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Allahumma shalli ala nuril anwar wasirril asra priya kalyaya priya kalyaya Miftah Hibab al-Yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar Alih al-Affar Ashabi al-Akhya Adadan ya'amillahi wa'ibwal Ma'ashri al-Muslimin Sudah banyak Yang kita Telah dengar bersama tentang berbagai pengungkapan-pengungkapan Dari mulai ayat Al-Quran Yang merupakan wahyu ilahi Yang dialamatkan kepada kita kaum muslimin Sampai kepada fatwa para ulama Dan ahli-ahli tasawub Min awliya salihin Sudah banyak yang kita mengerti tentang beberapa masalah Dan tiap pengertian pasti akan membawa faedah Akhirnya pada malam ini dalam diktat ke-26 Mungkin ada satu alenia yang tidak biasa kami turunkan di dalam diktat Alinia itu Adalah Alinia pertama Itu Yang saya beri judul sendiri Nyanyian Gereja Atau Sinandum Gerejawi Itu semuanya Akan juga Tidak luput insyaAllah dari manfaat Dalam meyakinkan Diri sendiri Akan kebenaran isi Al-Quran yaitu walan tardo an walan nasara hatta tatbi'a millatah Selain itu memantapkan iman kita kepada Islam sebagai agama yang benar seperti yang sering saya katakan dan makin banyak kita membaca makin banyak pula yang akan kita ketahui dan itulah sebenarnya rahasia Dari perintah Allah yang pertama Dalam kalimat yang pertama Dalam ayat yang pertama Yang diturunkan atas Nabi Muhammad SAW Jadi Quran seluruhnya ini dimulai dengan satu perkataan Ikhraq Sebenarnya pertama-tama ditunjuk Muhammad tapi kerana Begidaw sudah ditakdirkan tidak membaca dan tidak menulis Maka sebenarnya masalah ini yang ditunjuk adalah tiap pribadi ini Bacalah wahai muslim Dengan nama Tuhanmu Sebab bacaanmu harus ada hubungan Dengan masalah-masalah yang ada tautannya dengan hubungan Tuhanmu jadi bukanlah baca buku carp-cabul. Jangan ditafsirkan bacalah cerita Purno Nuwan Itu tidak termasuk dalam firman Iqra. Iqra hanya dimaksud untuk memperkokoh kehambaanmu wahai muslim kepada Allah. Untuk mengetahui kabar-kabar dan berita-berita al-awwalin wal akhirin Menjadi teladan dan ibrah. Dan untuk menjadi bahan renungan bagi anak istrimu. Inilah pentingnya arti ikhra. Masyarakat muslimin. Dalam Al-Quran ada ayat Walantarbo angkaliyu. Tidak ada kaum Yahudi akan senang kepada kaum Muslim. Tidak ada kaum Nasrani akan senang kepada Muslim sebelum Muslim ini merubah agamanya mikut mereka. Ini yang tersurat dalam ayat Walantarbo angkaliyu Walanakal. Memang begitulah perjuangan dan pergolakan Sejak Islam ini muncul di dunia Di situ juga timbul lawan-lawannya Lawan-lawannya yang mutlak tidak bisa kompromi Yang disebut namanya dalam Al-Quran Bacalah Al-Quran Kemudian untuk mengetahui dalilnya Bahawa benar Al-Quran itu mengatakan begitu Bacalah majalah majalah Bacalah semua yang anda Bisa tangkap Bacaannya Supaya nanti anda mengerti Apa yang sebenarnya terjadi Di dalam dunia yang anda lihat tenang ini Masing-masing golongan Memperjuangkan Masing-masing golongan Gigih mempertahankan Bolalahnya apa alasan untuk anda tidak mempertahankan hak yang ada di tangan saudara? Alasan apa yang saudara akan katakan kepada Allah di hari kiamat? Apabila anda ditanya, "Lah mengapa kalian kok diam? Polukunna Mustawafina fil arq". Tidakkah ada tanah yang luas di hadapanmu? Kamu bisa lihat apa yang lebih baik kamu kerjakan. Kamu bisa hijrah Kamu bisa menjauhi segala wala dan kefasikan Tidakkah ini menjadi pikiranmu? Tidak ada alasan Kalau si muslim diam Di tengah ngeremetnya internasional Tentang ideologinya Sekarang perang penjajahan Sudah tidak ada ekspansi teritorial yang dimaksud untuk penjajahan motlak seperti tahun 1780 880 tidak ada sebab bukan zamannya walaupun hati mereka itu saya kepingin begitu terus tapi sudah tidak usung yang usung sekarang pengaruh ideologis dan yang dirah ini Islam Ini bukan agitasi, ini kenyataan. Ini semua orang yang melihat, mendengar, membaca majalah-majalah internasional akan ketemu hal-hal semacam ini. Saya kan sudah pernah bicara sama saudara-saudara tentang satu buku majalah yang namanya dalam bahasa Perancis, Le Conquis du Monde du Itu ditulis oleh Chartier. Majalah itu hebat artinya saudara perlu baca ya. Penaklukan dunia Islam Dan semua suara-suara kaum -suara yang lain dari Islam ini begitu Tapi kita harus mengerti Kalau mengerti apa yang kita lakukan Yaitu mempertahankan kebenaran Memperjuangkan kebenaran Memperdalam ilmu agama ini Di dalam dada dan jiwa kita Sehingga merupakan dia darah dan daging kita baru nanti kita akan tidak bisa keterobos oleh paham-paham lain baru nanti kita akan merasakan ulek, bukan fanatik sebab fanatik itu sebetulnya bukan dari kita tapi pinternya orang-orang fanatik melemparkan fanatisme kepada kaum muslimin supaya mereka tidak dikatakan orang fanatik Masyarakat Muslimin bacaan bacaan kita itu akan menyampaikan kita kepada pengertian pengertian pertama bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang orsinal di atas dunia. Orsinal itu artinya tidak diubah, tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak disulam ayat-ayatnya tidak ada satu-satunya kita Al Quran. Dan ini melupakan kesaksian internasional sendiri. Sudah mereka tidak bisa budi. Tidak bisa mengungkiri bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang orisinal. Ada yang dinyatakan, ada yang tidak dinyatakan. Tetapi mereka memakai cara main latar belakang. Dari belakang ini umat Islam akan ditekuk. Akhlaknya dirusak. Mereka menguatkan diri dengan senjata untuk mengancam orang yang lemah-lemah ini. Cara itulah yang sekarang masih laku. Tapi juga tidak akan lama. Sebab kebenaran adalah kebenaran. Tak bisa dirubah. Tak bisa disulang. Soalnya sampai di mana pengaruh kebenaran itu kepada pengembannya sendiri dan sampai di mana pengembannya itu mempunyai kecemburuan mempunyai semangat untuk mempertahankan, mengamalkan, memperjuangkan, menyebarkan itu kebenaran. Hanya inilah persoalannya. Sabi yang lain sudah jelas. Al halal al haram mubayyin. Hak sesat sudah masing-masing mempunyai tanda-tanda. Mercu-mercu suaranya sendiri. Kedua Kita akan ketahui bahwa agama Islam ini agama toleransi Kalau saudara nanti bandingkan Suara nyanyian Orang-orang di gereja di Inggris Misalnya sebagaimana yang saya pungut ini Saudara akan lihat bedanya Dengan kita punya sholat di masjid Mula-mula kita bilang Allahu Akbar Allahu Akbar Adhan di dalam suara azan terdengar Maha Besar Allah Maha Besar Allah Saya menyaksikan bahawa Tiada Tuhan melainkan Allah Saya menyaksikan bahawa Tiada Tuhan melainkan Allah Saya menyaksikan bahawa Muhammad adalah pesuruhnya Saya menyaksikan bahawa Muhammad adalah pesuruhnya Wahai mari kepada jalan Mari ke solat mari, mari kita solat Mari ke jalan kemenangan dan kejayaan Akhirnya La ilaha illallah Itu mulainya kita di menara Berbunyi begitu suara kita Kemudian Allah marah Sampai akhirnya Kemudian solat dua rakaat Kemudian masuk ke bohor atau asar Di dalamnya kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Segala puja dan puji bagi Tuhan Seru sekalian alam Maha pengasih, maha penyayang Raja dirajanya hari pembalasan kelak. Kepadamu kami menyembah. Dan daripadamu kami mohon bantuan. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Ini suara-suara muslim di dalam masjid. Bandingkan nanti dalam sinandung gerejawi. Masyarakat muslimin kita harus bersyukur. Bahawa kita tidak diisi oleh Allah. Tidak diajar oleh buku kita dengan macam dendam dendeman dendam khusumat seperti itu. Kita tidak diisi dada kita dengan derengki dan benci. Kita mesti bersyukur kepada Allah. Tinggal apa? Tinggal kita mengamalkan al-hidayah ini. Kita pelihara anak keluarga kami di rumah. Kita jaga gadis-gadis kami daripada meniru barat. Ini suara barat. Terhadap si gadis itu Termasuk kepalanya si gadis-gadis Yang sekarang mau ke barat-baratan Mau pura-pura Inggris-Inggrisan Dan Amerika-Amerikaan Ini juga di atas kepala Rumah tangganya, pemuda-pemuda Yang sok hipis-hipisan dan barat-baratan Ini suara Dengarkan sebentar lagi akan kita baca bersama Dan setelah itu Setelah kita ketahui Baik dari Al-Quran Maupun dari realita hidup ini Al-Quran sudah mengandung kebenaran dan kebenaran itu sudah rliat realitasnya di dalam hidup sehari-hari ini. Maka hendaknya kita tidak khawatir tentang kemajuan agama Islam. Biar suara lawan sebagaimana yang kita dengar. Biar maksud mereka jahat. Asal kita kuat iman, berani bertawakal kepada Allah, maka kebenaran akan di atas. Sesuai juga dengan firman yang kita disuruhnya membaca. Ikhra' ini pertama kali kita perintah itu ke sini. Ikhra'il Qur'ana ayyuhal muslim. Kemudian ikhra' benda-barang buku-buku bacaan yang berguna kepada kamu. Tapi Qur'an lebih tak punya. Dalam Qur'an akan kita ketemukan ayat yang berbunyi. kulli. Nanti ini Qur'an akan mengungkuli semua agama yang ada di dunia sebab gamblangnya isinya itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Dan tiap hari dunia menemui isi baru yang cocok dengan Al-Qur'an. Tiap matahari terbit coba saudara suka membaca saudara abonemen majalah-majalah yang dari Eropa dan dari Amerika, dari mana-mana saudara akan ketahui bahawa Allahu Akbar walillahilhamd. Qur'an ini tiap hari tiap terbukti. Penghabisan yang saya baca tiga hari yang lalu. Pemerintah di Brazil membakar hidup-hidup 60 ribu babi. Di dalam kota-kota sebab terbukti bahwa babi itu mengandung penyakit-penyakit yang cepat menular. 1.400 tahun dahulu dalam kitab ini sudah dikatakan awas jangan makan bahas barang babi daging binatang itu baru tiga hari yang lalu dibakar enam ribu babi mohon saya maaf maaf di tempat yang suci ini yani memenuhi kira-kira 13 belas alun-alun ini dibakar oleh pemerintah Brazil ya katanya akan disosial dengan Argentina dan seribu orang-orang expert orang-orang ahli pengalaman tentang penyakit-penyakit mengatakan minuman keras sudah tidak boleh dipertahankan lagi harus cepat di stop lama sebelumnya sudah ini mengatakan hati-hati minuman keras bajetan ini sampai dianggap itu itu ridge satu kekotoran dari perbuatan setan baru seribu orang ekspo, seribu, berapa orang dari berapa negara bertemu dan memutuskan. Sudah tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi. Dan tunggu saudara-saudara, kalau saudara masih panjang umur, tunggu. Nanti sampai kepada titik, di mana tidak ada titik lagi yang lebih top. Liunfirahu ala dini kullihi walau karihal kafiru, walau karihal musyriku kendati pun orang musyrik tidak senang ini agama Islam muncul di tengah-tengah gelanggang internasional dengan gamblangnya dengan saintifiknya dengan progresifnya tapi pasti itu titik akan mereka temui. Mereka suka atau duka, mereka mau atau tidak mau akan sampai ke situ. Yang terbuka hatinya akan iman lebih dahulu Yang tidak terbuka hatinya tunggu saat itu. Saudara tidak boleh khawatir, saudara tidak boleh putus asa melihat kekuatan-kekuatan dunia, semuanya terarahkan kepada Al-Qur'an. Jangan khawatir, ini bukan urusan saudara, ini Allah. Saudara tidak diwajibkan mempertahankan ini, saudara diwajibkan mengamalkan ini. Kalau yang jaga bukan saudara. Sebagian ulama mengatakan saya tidak tahu dari mana sumber mereka itu, tapi saya kira yang masuk dalam akal. Setiap huruf dari Al-Qur'an ada malaikat yang jaga. Percaya saudara? Ya kalau tidak percaya saya kira saya belum ketemu hadisnya. Tapi saya yakin. Kalau yang menciptakan langit dan bumi. Bisa menjaga tiap tanaman dan tiap buah-buahan. Oleh satu malaikat. Satu buah satu malaikat. Kenapa satu huruf ini tidak dijaga oleh sepuluh malaikat? Saya kok seperti percaya. Kata sebagian ahli Tokawud kau bahwa... tiap ايat karena itu kalau saudara baca akhir surat al-kafi sebelum mau tidur innalladzina amanu wa amilush shalihat kanat lahum jannatu firdausi udla halidin fiha la yab'un anha hiwala qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada Kuli nama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahu kum billahu wahid faman kana yarjuju rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada sesudah saudara baca ini lalu saudara bilang wahai malaikat-malaikat penjaga ayat ini bangunin bangunkanlah saya pada jam sekian jam sekian bagaimana yang saudara mau maka saudara akan dibangunkan oleh malaikat itu kalau tidak percaya boleh coba Asal saudara tidak terlalu ngantuk dan tidur lagi, tapi pasti bangun. Saudara boleh pegang jam. Ini saudara-saudara membuktikan benarnya anggapan sebagian ahli tasawuf yang ulama bahawa tiap poros dari abuhran ada malaikat. Jadi kembali pada pokok persoalan tadi, saudara tidak diwajibkan menjaga ini. Yang menjaga ini adalah yang menurunkan diri. Tapi sebenarnya diwajibkan mengamal, mempelajari, mengamalkan, memperjuangkan. Bagaimana kita terhadap kewajiban ini? Kita merasa berat, enteng, harus kita lakukannya. Berat atau enteng, harus kita lakukan. Kalau kita tidak bisa menunggu orang lain mengerjakan isi Al-Qur'an, hanya kitalah yang akan mengisinya kita lah sendiri yang akan menjalankan isinya nasirah muslimin inilah yang perlu kita katakan supaya kita harus mempelajari terus isi Al-Quran itu dan kita mengamalkan untuk itu harus kita tawakal harus kita kuat keyakinan kita jangan terpengaruh oleh kilauan bendawi dunia ini jangan tinggal diam, tidak belajar atau menambah pengetahuan Yang Yang bodoh Akan terseret oleh tipuan-tipuan setan -tipuan Yang goncang kepercayaannya Akan hanyut Oleh bisikan-bisikan palsu Dari golongan-golongan Yang tidak suka Islam berkembang <tuh> Mengayomi umat manusia ini Karena itu saudara-saudara Umat Islam Jangan lagi khawatir Sebab semua alat-alat untuk kuat dan kekuatannya umat manusia Sudah dikepatkan untuk kita umat Islam Saya pernah katakan sebelum kita tutup pengajian ini Bahwa kekayaan dunia di tangan umat Islam Tempat-tempat strategis di tangan umat Islam Tempat-tempat strategis di tangan umat Islam Atau dengan kata lain di negeri-negeri yang penduduknya Islam Barangkali saudara bisa kembali kepada diktas itu untuk pelajari lagi. Jadi kita tidak kurang. Dari segi duniawi kita sudah cukup. Sudah dikenyangkan oleh Allah. Dicepakkan segala kekuatan atau alat-alat sebab menjadi kekuatan manusia. Jumlah manusianya juga besar. Kalau dibandingkan dengan katolik internasional yang jumlahnya 700 juta. Menurut pengakuan Vatikan sendiri maka umat Islam seribu juta tambah iya kurang tidak sudah itu agama terbesar dari golongan yang bukan Islam kalau dibandingkan dengan penganut orang komunis yang betul-betul lokal tidak sampai seratus juta di dunia ini tapi mereka bisa mempengaruhi dengan paksaan مع nah, 10 muslimin jadi kita sebenarnya sudah mapan tinggal kapan bergerak kapan berjalan gitu saja relnya sudah ada gerbongnya sudah ada lock-nya sudah bagus relnya kencang tidak perlu sudah pakai belok belok lagi ke kanan maupun ke kiri tinggal itu kereta api kita nyalakan mesinnya dan kita jalan itu saja Mahasir al-Muslimin Marilah kita sekarang membuka diktat itu Judulnya Antara fanatik Dan toleransi Satu Sinandung Kerajawi Sinandung itu bahasa Indonesia artinya nyanyian yang dimaksud oleh penyanyi untuk menghibur dirinya. Itu namanya sinandung. Atau nyanyianlah. Pada tanggal pada suatu sore pada suatu sore hari tanggal 27 Juni 1954 dari gereja All Souls Church di London. Terdengar nyanyian sebagai berikut: Let the sound go round the earth, over land where slums sway, darkly root over home and hearth, cast their, their, their bonds away. Artinya, biarlah nyanyian ini berkumandang di sekitar jagam di atas negara-negara di mana Islam timbul berkuasa bersemayam padanya kegelapan di setiap tempat dan rumah lemparkanlah segala yang mengikat mereka mahasiswa muslimin saudara jangan heran jangan khawatir ini suara yang terkeluar yang tidak terkeluar lebih banyak yang penting kita syukur bahwa kita tidak sembayang dan sholat pakai ayat apa pakai bacaan seperti begini. Ini tujuan mereka dan kita saudara-saudara harus mengerti kewajiban kita. Kalau mereka mengatakan lemparkanlah segala yang mengikat mereka, yakni lemparkan ikatan agama, ikatan adat istiadat. Ikatan kebudayaan, ikatan moral mereka kikislah itu semua. Jadi sambil menyanyi, mengatakan biarlah nyanyian ini mengembara di seluruh dunia. Hei dunia dengarlah nyanyian ini. Sudara tahu habis nyanyian ini, habis mereka sembahyang di gereja, TV di Inggris memuat ini. Semua orang Inggris dengar. Ini suara satu suara dari bermacam-macam suara entah berapa ratus ribu, ribu gereja di dunia dan apakah saudara mau kumpulkan suara-suara seperti itu dalam buku saudara? tidak, cukup kita ketahui satu contoh, yang lain banyak tapi kita sebagai muslim harus hati-hati terhadap agama kita ini niat mereka begitu dalam negara-negara di mana islam timbul bersemayam pada kegelapan di setiap tempat dan rumah. Alhamdulillah kita tidak merasa gelap. Alhamdulillah kita tidak merasa gelisah. Alhamdulillah kita merasa senang, bahagia. Bahagia mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang negro di Amerika yang kulit hitam itu sudah 4.500 tahun masuk Kristen mereka. Sudah sudah mapan di dalam agama Kristen. Lebih dari 4 abad mereka sekarang keluar dari agama itu Mengatakan ini lo bebelmu Kami kembalikan Kembalikan tanah air kami ini Jangan dijajah Dan kami sudah jelas Akan masuk Islam Apa sebab? Sebab kami orang yang kulit hitam ini Boif Orang semua benci kepada kami Orang semua menyiri kami Sebab kami kulitnya hitam Katanya mereka hidungnya pesek semua orang tidak senang kepada kami tetapi ada satu manusia yang menemukan kami setelah kami hilang di dunia hilang sebagai bangsa di dunia siapa yang menemukan kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia yang mengatakan lafadz lali abdiyabu ala aswat illa mitaqwa tidak ada kelebihan orang kulit putih dengan kulit hitam melainkan dengan takwa tidak ada orang Arab lebih afdal dari orang hitam kecuali dengan takwa. Standar afdaliah menurut manusia itu adalah takwa. Itu manusia yang menemukan kami. Kami muslim dan kami akan habiskan semua kulit hitam ini menjadi muslim di Amerika. Begitu suara lantang dari Irja Muhammad dan sekarang anaknya disekolahkan di Al-Azhar dan akan kembali sebagai dai dan mubaligh yang ulung di Amerika. Ini suara golongan itu. Alhamdulillah, saudara-saudara, dia mengerti dan mereka mengerti karena hidayat Allah sudah menghampiri mereka. Kenapa kita mesti ragu bawa kita dibebaskan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba renungkan orang-orang di antara kita yang tidak beragama Islam. Renungkan mereka menyembah arca-arca, arca duit, arca kursi, arca kedudukan, perempuan, arca perempuan, arca-arca. Jadi dia itu diperbudak oleh sesamanya Dia merasa hamba kepada sesamanya Kita sudah dibebaskan Tiada Tuhan mereka Allah Kamu bukan budak sesamamu Kamu budak Allah Jangan sampai kamu syirik Lalu dibawanya cerita-cerita Dari mulai Ibrahim Yang mengatakan Wajlubni Wabaniya anna abudal asnam. Jauh kendaku ya Rabbi Dan anak turunanku menyembah arca-arca, patung-patung. Tidak patung kayu dan batu sekarang ini sudah tidak ada orang memegang patung dan kayu eh, dan batu sekarang. Tapi patungnya manusia berpangkat tinggi, patungnya seorang gadis jantan, patungnya suatu duit yang bertumpuk di satu lemari besi, patungnya berlian yang berkilauan, patungnya mersi dan tempat-tempat yang indah di dunia. Itu patungnya disembah oleh orang sekarang sehingga lupa kepada Allah, lupa daratan, lupa pada dirinya sendiri. Ini Ibrahim mengatakan, "Wajnubni wa an na'budal asnam." Banyak bukan satu patung wa'id. Bukan satu arca, tapi ribuan arca antara lain yang saya sebut tadi. Patung hawa nafsu. Dia sudah menyembah hawa nafsunya. Dia ikhunya besar. Sehingga tidak ada apa-apa di dunia. Kecuali dia. Kepentingannya. Kemauannya. Pebehatnya. Dan seterusnya. Mahasyran muslimin. Inilah. Yang saya katakan. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Karena kita sudah menemukan kebenaran. Bahkan kita dilahirkan di tengah keluarga yang muslim. Dan mukmin. <tuh> Ma'asyran muslimin Marilah kita sekarang pindah kepada alin yang kedua Untuk membuat sedikit perbandingan Itu tadi sinandum gerejawi Sekarang dengar ayat Allah dalam kitab Al-Quran Yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim Uliya ahlal kitab Ta'alu ila kalimatin sawain Bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallu faqulu katakanlah wahai umat katakanlah wahai ummat ummat yang telah dikaruniai kitab marilah kita pertemukan kata sepakat di antara kita Tiada kita menyembah selain Allah satu. Tiada mempersekutukan dengannya sesuatu yang sesuatu. Dua dan tiga tidak saling menjadikan sesama kita sebagai Tuhan di samping Allah. Dan apabila mereka menolak, maka katakanlah bahwa kami tetap sebagai Muslim. Ini tolan Islam. Kita diwajibkan menyerukan itu, menyerukan ayat ini di zaman seperti ini. Dan nanti di zaman yang lebih gelap lagi fanatiknya orang terhadap Islam. Seruan kita satu, mari kita pertemukan titik persamaan. Kalau tuan-tuan ini mengaku beragama, kalau tuan-tuan mengaku mempunyai kitab suci, mari kita pertemukan. Sumbernya kitab suci itu Allah. Tidak mungkin sumber itu menerorkan suatu faham yang bercentang perenang. Berkontradiksi secara diametrikal. Yang satu mengatakan, katakan aku ini Tuhanmu yang esah. Lalu yang satu lagi mengatakan, katakan aku ini Tuhanmu yang tiga. Atau yang lain mengatakan, katakan bahwa aku ini sama dengan serba dewa. Tidak mungkin. Sob sumber yang satu, dalam arti kata yang satu penting yaitu tawhid tidak mungkin berbeda karenanya kita disuruhkan untuk mengajak mari kita pertemukan baik melalui ilmu pengetahuan yang mereka sudah capai baik melalui kitab-kitab dan sejarah kitab-kitab suci baik dari hasil penemuan-penemuan sejarah yang ada di dunia sekarang mari kita pertemukan dan aneh saudara-saudara tapi memang ya tidak aneh orang semua yang ada di dunia ini bikinannya Allah dan ciptaannya Allah. Sekarang dunia ini membenarkan Al-Quran. Jadi penemuan sejarah membenarkan Al-Quran. Bahwa patung-patung yang disembah, syahadat-syahadat dari mulai Trimurti itu asalnya dari dongeng-dongeng kuno yang palsu dan belas. Lalu akal manusia membenarkan Al-Quran. Sekarang sejarah, akal manusia dan ilmu mampek membenarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sudah ditopang, disokong gurui oleh semua yang ada di dunia ini. Jadi mereka sekarang kualahan, Tidak mempunyai sesuatu yang mereka bisa pertahankan secara ilmiah. Sebab ilmu pengetahuan membantah bahawa Tuhan itu tiga. Coba baca Encyclopedia Britannica, baca buku-buku sejarah yang besar, yang kuno maupun yang baru. Semuanya tidak ada yang mengatakan Al-Quran ini ah, Tuhan itu pernah menjadi tiga. Yang mengatakan Tuhan tiga itu adalah orang-orang animis. Orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang lengkap. Tapi At-Tauhid adalah asal mulanya penyembahan kepada Allah melalui At-Tauhid. Dan kita tidak diajar untuk dendam. Kita tidak bilang, hancurkan sana tidak pernah. Tapi mereka menuduh kita begitu. Padahal suaranya begini. Masyarakat muslimin. Kata-kata <coughs> seperti yang disembayangkan. Kata-kata sembayang di gereja Old Church. Eh, di London ini. Old Souls Church ini. Dia bilang, pernah dibenarkan oleh satu jenderal namanya Al-Mp waktu datang ke Palestina dia datang pertama-tama dia cari kuburannya Salahuddin Al-Ayyubi dia injek atasnya kuburan itu sambil berkata "Hei Salahuddin, sekarang perang salib sudah selesai. Dulu kamu kalahkan kami, sekarang kami datang lagi." Masyaallah ini menunjukkan hati mereka, kegedamnya. Dem tapi ini dunia berputar, saudara-saudara. Asal kita kuat mempertahankan kebenaran, maka kebenaran akan menyala, membakar semua yang batil ini. Jangan ragu lagi. Suara Allah mengatakan, serukan wahai kaum muslimin untuk mengajak kepada kebenaran. Ajaklah mereka bertemu. Debatlah dengan mereka dengan cara yang paling sopan dan sopan. Wajadil umbiladihiyah azad suara saja jangan keras. Artinya kita dididik sopan santun. Tidak free kick begini. Lemparkan segala yang mengikat mereka. Itu free kick. <coughs> Jajah negaranya pada masa 300 tahun dahulu. Sudah kita rasakan itu semua. Waktu mereka menyuarakan jajahlah negaranya, kita sudah dijajah. Dan di kita. Sekarang pecah belahlah mereka, sudah dipecah belah sekarang di timur tengah. Apalagi menghadapi orang-orang yang tidak beriman betul Menghadapi orang-orang yang tidak pernah belajar tentang Al-Quran Walaupun Arab, saudara-saudara, kalau tidak belajar tentang Al-Quran Akan ditekuk-tekuk oleh kekufuran Jadi bukan asal Arab harus kuat imannya Malah sebaliknya, kadang-kadang Arab lebih kafir dari yang lain Ini quran di sini saudara boleh baca itu Makanya saya bilang, baca ini dan pelajari Lalu Saudara, la buktinya apa? Nah, ini buktinya sekarang. Seorang presiden Libya namanya Gaddafi mengatakan ini hadis-hadis Nabi tidak ada sama sekali. Persetan kan itu semua tidak ada yang betul. Bertentangan satu sama lain. Macam-macam. Kayak dia sudah pernah baca hadis yang betul. Lalu dikatakan pada orang-orang ulama yang mau datang mendebat sama dia, "Kalau kamu tidak mau terima saya punya buku hijau." yang di dalamnya ada semua hadis harus ditolak kecuali Quran saja dan semua kitab-kitab VG yang ada ini adalah ciptaan otak manusia ulama VG itu bukan ciptaan Allah sama juga dengan ciptaan-ciptaan undang-undang barat kalau kamu tidak mau terima sahibnya buku ini saya akan bawa buku merah bukan buku hijau, buku merah yaitu bukunya Karl Marx ini baru nyata benar dan tidak mau, di, mau ditegur kalau ditegur memukul membunuh ini saudara-saudara karena akibat tidak baca Quran dan tidak tahu apa hadis lalu tanyakan padanya apa fungsi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Allah menurunkan mengatakan wa akimu shalat ya apa kita sembahyang mokor ya gaddafi bagaimana kita sembahyang mokor dari mana you tahu bahawa semangat ngohon aku atrakat, kalau dari dari hadis yang saudara buang itu? Bagaimana saudara su tahu bahawa haji itu begini dan begitu. Pakai ada saing. Orang dalam Quran cuma... Ya apa saudara bisa preteli itu. Kalau tidak ada Nabi yang menggambarkan nge-nge lo wong haji itu. Dan itu saudara tolak. Tapi jangan khawatir saudara-saudara, penggudanya Islam masih banyak. Penggodanya umat yang baik ini masih akan banyak sebab kita ini umat terakhir ujian kita ujian terakhir habis ini kita total menang insyaallah <tuh> yang kedua itu apa yang dikatakan oleh Jamaluddin Al-Aqani kata-katanya demikian alladhi yubdil hayata sa'iratan fi tariqihal mustatim huwa billah Fabi هذه السلة تفقد العبادات روحها وأثرها طبعا ويغيب عن نشاط الحياة الوازع العميق الذي يضبط سلوك الناس قبل الوقوع. Saya tertarik dengan kalimat ini, karenanya saya ikut turunkan pada malam ini yang bunyinya maksudnya begini. Yang menjadikan hidup ini berjalan dengan lancar... Dalam realnya yang lempeng... Adalah hubungannya hidup ini dengan Allah... Kalau sudah tidak ada hubungannya dengan Allah... Tanpa hubungan seperti itu... Semua ibadat akan tidak lezat dirasakan... Jadi hidup ini selama ada dihubungkan dengan Allah... Maka akan terasa lah, nikmatnya hidup, ibadat ada rasanya lezat, makan ada rasanya lezat, maaf maaf, orang bergaul dengan perempuan ada rasanya sebab dia tahu bahwa ini adalah dengan izinnya Allah, tidak ragu, jadi ada lezatnya hidup ini. Tapi kalau orang berzina di luar rel yang diperintah oleh Allah maka dia tidak merasa lezat dia merasa bingung dia ter merasa terbuka <coughs> fikirannya untuk berzina dengan seluruh manusia yang ada di dunia ini perempuan ini sekarang diterapkan oleh kaum tipis jadi hawa nafsu bisa terkekang sebab ada hubungannya dengan Allah <coughs> fikiran tersalurkan sebab ada hubungannya dengan Allah Membuka toko, menutup toko. Ada hubungannya dengan Allah. Kita tenteram. Kalau ini hari tidak ada hasilnya apa-apa. Tidak jual apa-apa. Kita tahu bahawa ini adalah sudah cukup usaha kami. Dan ini adalah daripada Allah. Masalahnya. Ayam saja. Kalau dapat badi banyak. Kita syukur kepada Allah. Kembali kita tahu meletakkan di mana itu duit yang lebih kita dapat ini hari. Itu si muslim. Ini hubungan dengan Allah. Tapi kalau sudah tidak ada hubungan dengan Allah Awas saudara Akan hidup bercakar-cakaran saudara akan hidup royoan Yang punya duit akan diroyok oleh yang tidak punya duit Yang punya Tempat akan diroyok oleh yang tidak punya tempat Yang punya negara baik akan diroyok oleh yang tidak punya negara baik Dan ini sekarang dunia timur jauh mulai mau royoan coba lihat mulai Kamboja, Vietnam Thailand, ini sudah mulai mau royoan, ini sudah mulai sudah mulai dipeluiti oleh setan sudah di ini, hampir ini ini sekarang sudah mulai masing-masing sudah mengerahkan tentaranya di perbatasan-perbatasan pengungsi-pengungsinya sudah kececaran di seluruh dunia ia ya masih mengucur nasibnya. Fungsinya bukan Islam. Coba Islam tak dibukakan tempat sama dunia ini. Dibiarkan mati di laut. Karena pengungsi Vietnam. Komunis. Amerika menampung. 150 ribu. Dan bersedia lagi menampung lebih banyak. Amerika juga menganjurkan. Ayo negara-negara lain. Thailand bukakan. Indonesia juga. Ketamuan orang-orang komunis dari Vietnam. Atau orang-orang pengungsi dari Vietnam. Tapi sekarang Indonesia katanya. Sudah tolong di... Carikan tempat lain, syukurlah Alhamdulillah Ma'asyarakat al muslimin syukur mereka Habis tawuran, habis-habisan Berkeceran, tapi bukan Islam Coba Islam tidak dapat tempat Lah kok Islam tidak dapat tempat? Iya, sebab dimusuhi oleh internasional Ditakuti, dilomongi Kalau saudara tanya, apa sebabnya kita dimomongi Kita tidak punya apa-apa Ya sudah, begitulah Wataknya jahili ya. Melihat muslim ini lawan Takut dia melihat muslim. Apalagi kalau saudara sholat betul, puasa betul, ibadah betul, sedekah betul. Masya Allah. Wibawa saudara ini akan mungkin menyebabkan hati mereka itu anjlok, palu jantungnya. Mungkin jebol jantungnya orang-orang kafir ini kalau saudara benar-benar. Mungkin saudara ini kelihatannya kita semua ini ya sederhana sekali. Quran tidak ada yang mengerti betul, hadis tidak ada yang baca betul, tidak ada yang amalkan betul. Kalau yang hafal tidak ada yang membacakan betul. Jadi cuma yang apa ya? Povolnya kuroknya bagus. Lamanya ya apa? Belum tentu. Kadang-kadang amalnya kurok itu sudah di dalam qiroahnya bermaksud keberkatan. Kulil mukmin, nayyub mukmin, abswarian dia baca. Kulliul mukminin ayahulumin abdurrahim dia yang baca Qur'an ini lihat wanita-wanita yang di depannya ini <laughs> sakal kontan itu Quran dibukung jadi di di dicek sendiri bagaimana Quran itu bisa meluas dan merak, menjadi baik di dadanya orang itu. Lalu kalau mukminatnya membaca kulliul mukminin ayahulumin abdurrahim yang di bawah ini menyoroti itu gadis satu di atas mimbar ini Allah satu yang tahu. Nah kalau Quran digitukannya sebetulnya tidak ada manfaatnya. Sebab tidak ada hubungannya dengan yang menurunkan. Tidak ada silah bila. Karena itu kita harus mempunyai silah bila. Ini pertama. Hidup kita ini usahakan supaya semuanya betul-betul sesuai dengan Ibrahim punya suara. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa Mamati lillahi rabbil alami. InsyaAllah nanti saya akan turunkan dalam satu dektat Hidupku, matiku, sholatku, semua itu ada hubungannya dengan Allah. Nanti saudara akan merasa lain. Nanti kita akan merasa ayam dan kuat. Berani tapi tidak ngawur. Tenang tapi tidak tidur. Ini, ini muslim. Ada orang tenang-tenang, ngantuk sekali, habis. Tahu-tahu rumahnya dicuri orang, agamanya dicuri orang, ditukar, Ganti macam-macam Dia tidur Ini muslim mesti hati-hati Sebab muslim ini satu-satunya brilian di dunia Tanpa membanggakan diri Dan ini saksinya Allah SWT sendiri Jadi kalau tidak ada hubungan Maka ibadat pun tidak ada rasanya Orang yang sholat untuk mertuanya misalnya Itu sholatnya tidak ada lezatnya Siapapun juga bisa memfatwakan ini sebab sholat anda untuk mertua anda. Pasti tidak ada rasanya. Anda punya mertua juga tidak merasakan. Di hari kiamat itu sholatnya saudara disuruh saudara minta pahalanya dari mertua. Wah akhir dan kecil di akhirnya. Untuk apa saudara mesti kerjakan begitu? Salah. Kesalahan ini akibat kurang mengerti tentang Islam. Kalau saudara jadikan itu sholat lelah maka mertua saudara akan dapat pahalanya dia akan tertarik oleh saudara punya doa mahasirah muslimin selain itu juga kata Jamaluddin dan sekaligus akan lenyap pula bekas dan manfaatnya selain itu akan hilang juga dorongan batin yang akan mengontrol kelakuan manusia kalau sudah sholat tidak ada manfaatnya Jekat tidak ada manfaatnya karena tidak ada hubungannya dengan Allah. Haji tidak ada manfaatnya karena sudah diramu dan dibumboni oleh riak dan ujub. Apalagi yang bisa menjadikan itu barang manfaat-manfaat. Orang sudah tidak ada hubungannya. Sudah putus. Jadi tidak bisa saudara mau tarik itu layangan, tidak bisa sudah layang sudah putus. Apa yang anda tarik? Anda tarik itu benang kosong. Yang melewati bumbung rumahnya orang Dan tanam-tanamannya orang Atau di kepalanya orang saudara -saudara. Bukan layanan saudara-saudara. Saya sudah putus Karena itu hati-hati Di bidang ibadah <tuh> Dan di bidang perjuangan Di bidang apa saja Jadikan niatmu untuk Allah Kalau bicara hak Jadikan hak itu karena Allah Kalau bicara tentang sesuatu Nasihat Jadikan nasihat itu karena Allah Kalau mau kawin Jadikan itu perkawinan karena Allah karena anda mau cari turunan yang baik, karena anda mau jaga agama anda daripada macam-macam kekeliruan manusia muda di zaman ini. Karena anda minta rezeki supaya itu rezeki juga lebih barokah kalau bersama keluarga dan anak. Itu semuanya hubungan dengan Allah. Nashar muslimin. Dan itulah semua yang kita rasakan di mana-mana dewasa ini. Karena ibadah tidak ada hubungannya dengan Allah. <tuh> Karena perjuangan tidak ada hubungannya dengan Allah kita rasakan sekarang serba mentah kita rasakan sekarang serba kekurangan dan kemunduran yang kita alami di kalangan umat Islam di mana-mana. Maschiral -mana. Muslimin sekianlah sedikit komentar tentang isi dekat ke-26 yang ada di tangan saudara. Maschiral Muslimin sebelum yang ditutup pengajian ini ada satu orang meninggal dunia namanya Jazuli Hasan. Kami bersama-sama membacakan Fatihah kepada beliau. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina as-shiraatal mustaqiim. Shiratal ladziina an'amta 'alaihim, ghairil maghdhuubi lahu warhamhu wa 'aafihi wa'fu 'anhu. Wa akrim nuzulah wa wasi' وغسله بالماء والثلج والبرد ونجهه من الخطايا كما ينجى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وزوجاً خيراً من زوجه وطيه فتنة القبر وعذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا يا ربنا لأننا ربنا اللي هو وله يا رب العزة عما يصيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب